Dural laburte lehen aldikotz ipar euskal batek batek, zuen txapela eta gure estudioetan da, goizuntan amets ahzaiuz antia, egunon? Bai, egunon. Bon, txapelketa asia itzin, sesenditzen duzu, berantetxia, urduri, zainetan, edo lasai? Bon, momentuz uh, aski lasai, gero alde batetik berantetxia bai, eta txapelketa dadin gogoz, azkenean hurbiltzen ikusten duzu, eta udazken onta zere mintzatzen zaizu jende urtean zehar, beraz, Kasik hortaz mintzatzen egon eta nola hurbiltzen ari den ikusten beh, zai egon baino, nahiagudut asdadin, pixkat denek ardi itzagun gure referentziak hor eta pixkat gure baitan ere tentxioa hortara moldatzen joateko, Ni, bai baut gogoa, bihar asdadin eta joan ara ikusi eta uste dut behin hasia delarik ja senditzen garela beste manera batez. Zuen e, ibilbidea, behtsorariak, behtsotik bizizistenak, e, egiten duzue, txapelketaren arabera, lagurteko ziklotan e, pentsatzen duzue, edo hori eguk kampotik egiten dugun e, e, idrudi bat da? Ez sobera egia, egia erran, egia da ba, buruan mugarri bat bezala Bizkat e, lan iten duela. Horrek orduan berxotatik guti hurabera bizi gare, garenak, edo haste buru uroko zikloan gehio bizi gara eta elduden saioari Begiratuz eta beraz hola beti haintzina joz. Eta gero egia da txapelketa heltzen denean laurte urtez behin edo txapelketa euskal herriko txapelketa piskat potolo hori. E, ziklo bat behar bada ez, baina piskat ispiluaren aintzinaan jartzeko e, parada baliatzen dugula eta piskat autokoustenamentu bat eta beste bat egin. Eta behar ba da mugarri horrek laguntzen du hala ere piskat berziklatzen eta... Beste indar bat hartzen edo saiatzen behintzat, beste pauso bat e, ematen. Beraz, aste bururoko zikloan bizigira, baina lau urteko horrek buruan mugarri mental bezala bai iten du bere lan. Egi ustuki. Bimilata amazazpi ondak untakoak, xapelketa unak, zer ikartzen aldudu? berezia izaiten alda, zure hiduriko? Egi erran, ezinekike erraten hola hasi haintzin, baina pentsatzen dut, xapelketa bakoitzak nolazpait, Bersogintzaren berso mundua bizkat inarrosten duela eta bersolari berri batzuk lehen planotik hurbiltzen ditu behar baldin bada eta beste batzuk eror gaitezke edo bon hor aldaketak gertatzen dira eta hori txapelketaren funtzioa ere lur hori bizkat inarrostea gero Hor nik dut belaunaldi bat badela gainera e, txapelketa bat, edo bi badara matzana finalean kasik ateioka. Eta aski batai, batalla polita izanen dela hor eta hor, beraz e, ezagit aldaketak, edo azteko izaiten alda joko polita eta jende berri bat sartzen alda eta horrek bersogintzari berritu bat ematen dio hori beharrezkoa du beraz aintzina segitzekotan. Txapelketan parte hartzea, mao, zuzenduko nuzu trompatzen baniz, hautsi mautsi bat izaiten da, ardura behtsuari onartu behar da, sohkuntza epaitua izaita, subjektibitatearen, injustiziaren aitzinean, nombait, Hala ere, zer dira alde txar horiek konpentsatzen dituzten alde honak motibatzeko, bai parte hartzen du txapelketan behiz ere? Nik uste dut lehen erranak enetza eta alare balio duela txapelketan e, haste edo, edo zain urte normalen bukaeramaino gehiago zure burua kuestionatzen duzu edo txapelketa asia intzin eta orduan zure baitako berso gintzaren zutabe edo bideak edo pixkat berriz berrikusten dituzu eta orduan laguntzen dizu birtziklatze lan bat egiten eta entxeatzen beste egintar bat ateratzen hortik eta orduan ustut kuestionamentu horrek honiten diola orokorrean kolektiboki bersogintzari bai eta individualki bersolulari bakoitzari ta gero nikusten dut beretenzio eta bere eh, elkarren arteko eta lagunen arteko borrokatxo horren gorabera eta guzi Garai edar bat bezala bizidutnik, eta uste dut batetik Euskal Dunok identifikatuak sentitzen garela, hor beste manera batez txapelketaren ritual oietan eta hala ere sentitzen dugula izkuntza komunitate eta kultur komunitate bezala zerbait berezia, batez ere finalaren egunean behar bada, eta bersolariok sentimentu horren parte ere bagara eta sentitzen dugu ezagit hori garraiatzen, edo behintzat hori bizitzen dugula jendearekin bat, eta nik uste dut aldortatik, Ba duela bere tentsio eta behar bada bersolari bezala nortasun pixka bat galtzeko arrisku guzio horiekin batera, e, Euskaldun bezala momentu eder bat eta bersolari bezala zergaitik ez, e, txapelketak ilusio batzuk ere eman ditzake eta orduan hori ba, guztian hasian zuk tripan sentitzen duzu. Zure kasu berezimetusa aipatzeko duera duela uste txapela ereman zinen, Gibela penarekin, uh, 2012-ko txapelketaz, ze hori txikitzen duzu? Nik oroitzen ditu duanak, behar badan momentu konkretu batzuk dira. Hor uh, finalerditan sartu nintzen, eta gero egia da memoria kolektiboan, bizkaz finala uh, bakarri gelditzen da mm. maiz, bainago. baina bo. Finalerditako ibilbide, ibilbide, ibilbidean ere bersoaldi batzuk oroitzen ditu, da, hibiz, gar eta gara nik anasi nintzeneko, eta... Narba da gelditzen dira erdiantziak baina gero finalera iristeko eta txapelketa baten bidean zure indarra iteko bali dute gara bersoaldi batzu konfianza hartzeko da bon, zerbait induzunaren sentsazioa da. Ni goro itzen naiz adibez final erdian bai ez da behar baino beste nere espezialitatea zortziko txikian jone Euriarekin indako saio bat arras gogoan dut eta gero finaletik ere momentu batzuk gelditzen dira batez ere bersoekin loturik zuk zure burua aurkitu duzun momentuak mm -hmm. da zerbait konektatzea lortu duzun horiek nunbait gelditzen dira eta orduan goizeko saioa bereziki gogoan dut uste dut e, nere momenturik onena izan zela da suerte zere ibili nintzela goiz hortan eta beraz e, asira tik bukaerara izan saio batzu bai bakarka berbada eh uh, guardia zibil torturatzailearen paperean egindako kantatutako berso hauek edo Aitor Mendiluzerekin eh uh, sei mm -hmm. kantatuak bereziki egiesan arratsaldeko eh, sari jasotze edo izendapen momentuaren ez ezagik uh, euforia bereziko momentu horiek baino gehiok hasik holako bersoaldien barne sentsazioa oroitzen dut sente azkenean Berotasun hortan egun oso aski hozki ere bizi dugu eta bizka distantzira ikusten dugu bertatzen den guzia. Larun batean abiatuko da baigorin 2008. bertsu txapelketa nagusia. Lau urte hauetan txapela buru gainean duena gurekin izanen da hostiral goizean. Ametsa Arzaius, goizberriko gomita da, sortziak amargutitan. asko gira susenketa batekin, haipatu dut finala abendoren hama seian zela, abendoren hama zazpian da, bistan dena. E, Ametsa Zailuz, zurekin segitzen dugu, haipatu dugu doela laurteko finala, haurtengo txapelketaren dako, e, zu, zure behtsu forma aldetik, nola senditzen dira? No, e, aste bururoko martxan aski ongi senditzen, izba dira, bistan dena koraberak egunen artean, baina gero aste bururoko, Berso molde estilotik zerbait ezberdina ere bada txapelketa, naiz saiatzen ziren ez soberan hortasuna galtzen. uste du txapelketago kontestuan, bai epai iritzpideen parametroen bai tentsioagatik bai jendeak ere beste kodigo bat azkenean hartua duelako, denak aldatzen gira pixkat. Ta orduan aldaketa hortan ez dakit soberan nola txemanen dutan hene burua, gero organera aukerarik izan gabe lehenago sartzeko. Eta, bo, eta Finalean uh, adiko rekonstruzioa zenki. Bai, orduan horren horren abantailak eta desabantailak txikiak neurtuz, pixkat hor uh, gehiegien eburua entseatu gabe uh, iritxiko naiz ta ikusiko nik beste nas aski aski ongi ez zerren dut, ba aski lasai bizi dut momentu hau, nire lanketa egiten ditut eta ba aski kontent naizen eburuarekin, errandudan zala naiz egundenak ez diren onak eta batzutan Piskat zure buruarekin e, keşuit zultzentsaren etxera eta aski kuestionatuz zure zure bide batzuk Kusiko, molde hortan geroea asmatzen dudan beraz aldatzen pausoa piskat aldatzen eta nortasuna alaz ez gehiegi galdu gabe moldatzen txapelketaren kontestura piskat besteak nola martxan helduko diren eanik mentalki pauso hori hartzen dutan nere leiaketa aldetik e, ikusteko txapela chapela ere emaitea espero duzu Bo, ezakit kasu ez honetan hemen, ganeen, hemen, bai. hemen, hemen garen aldetik, gainera ekartzearren ekartzearen baina. Etxera, <gülüyor> ekartzea, ah, zure etxera. <gülüyor> uh, egi erran, momp, e, erraiten dugu beti ez garela sobera horri begirari, eta egia da gure baitara begira eta gure bersoetan konzentraturik bizi garela, eta ez bi begiak txapelari emanak zen eta bestenaz bestena galtzen duzu zure bersotarako oreka guzia seguraski bersotarako oreka hori txikirik e, ez dutukatuko pixkat e, gure arteko lehia horrek laguntzen zaituela berbada batzutan zure burua arago eremaiten eta hor zure buruari intenssitate plus bat emaiten diozula horri begira orduan Mira ni e, duela lau urteko egun hartatik heldu naiz eta saiatuko naiz albezain urbili zaiten egun hartatik eta albaldin bada pauso batzuk arago, iristen eta gero lagunek lagunek egiten embaldi badte hortikorara nipoartuko dut haiengatik eta ez dut nehar negarreen txapela beste nubait geldituko delako eta espaldin bada alanik e, atxiko duten bi eskus albeszain finki egunean zehar eta hortzak zorozturik iristen saietuko naiz. E, txapelketa joko hortaz gain? hizkuntzaren ospakizun bat da, euskararen egoera aipatzen delarik, iztun kopurua aipatzen da, hizkuntzaren kalitatea galtzea ere kezka bat da, ba badakit helgagikin aipatu izan baitugu eh, ametsa. zetan ikusten duzuzuk hizkuntzaren eh, kalitatean badela baita ahultze bat edo. Hon uste dut uka dela, beraz hizkuntzaren... Eh, Galbidea edo adinkurba ezagutzen dugu, pixkat, ip, e, gure iparralde honetan, eta adineko jendeak beraz e, gehiagok badakitela. Eta gainera beren ama hizkuntza eta txikitatik ikasitako hizkuntza eta bizitza osoan landutako hizkuntza baten arabera mintzo direla. Eta orain pixkat e, beste manera batez ikasten dugula, boguk etxetik jasotzeko suertea izan dugunok, baina beste batzuk ez hain beste ta ikasten dutenek bada hor diferentzia bat logikoa dena pentsatzen dut erabilerari lotua orain pixa gordinki erranez gauzak ni bai kezkatzen hau ta uzu diagnostikoetan sartu beharko genukela batzutan ez behar bada euskararen jakitea eta erabilera bada gauza bat baina gutxora bera hori gordinki esanez baina uler gaitezen elgar doa zenek bisitzauntatik doa zenek daramaten hizkuntza eta heldu direnek dakarten hizkuntzaren aldean uztu badela Diferentzia hundi bat ukaezina eta aldi berean da ukaezina hizkuntzaren erabilera gaitasunarekin ere arraslotua dela. Nik uste dut, mm -hmm. e, iztun bakoitzak bere hizkuntza e, potentziala hundienaren aldeko autua egiten duela. Eta beraz, Euskara aski prekarioa duen persona bati nekez galdegin daki okegu, egunero hizkuntza horren aldeko autua egitea, hor nola bermatzen dugu, gure hizkuntza kalitatea beharrezkoa dena gero erabileraren kurbak igotzeko eta horrez gain e, euskaraz bizigarenok nunbait e, adiezkortasun indarpixka batez umorearen erregistro guziekin eta hizkuntza funtzio gusietarako bat izan dezagun ikuste dut. Bizzkuntza kezkarria egzait hizkuntza behar bada bere funtzio batzuk ahultzen ari dela eta hizkuntza ahul bat ez zela bizireaupen erako mm -hmm. bermesi hurra. Era. era, kaskuntza elebiduneko ah, arduradun baten itzak eztut gogoan, ah, elburu eh, zela elebidunetatik behtsolariak ateratzea. Mm -hmm. Zaget, behtsolari itzak izaiten aldea egemedio bat kalitate horren oh, <laughs> <ohren laughs> gaudziari. Ni, nik eh, ez du nahi soberak gure gure gure jardunaren eta biskat eh, autokonplazentzia puntu batez eta ezagit gure burua erremediozat aurkeztea ere, ezagit biskat lotxa puntu bat ere ematen dit, baina lotuz behar bada eh, elebidunetako arduradun batek erran abaldimatu hori bainik ezkatzen hau adibidez elebidunen elebidunen sailak eta naizta pozgarria zaidan beraz eh, ezkuntza elebiduna goiti joaitea Badut, bada beste gogo eta bate egitekoa pentsatzen dut, eta nik elebidunen borondatea onean ez dut dudarik baina efikazitatean na handia. Eta, eta orduan ezagutzen ditut elebidunetik e, atera jende batzuk en, e, ingurukoak direnak eta etxean mintzo eztuenak arrasa haulik usten ditut, nik e, elebidunetik ateratzen eta ez dut esperantzarik e, hortik euskararen galbidea. Eten den orduan e, ez dut nahi gezur horrekin bizi, eta errandutan bezala borondatean ez dut dudari, baina efikazitatean handia eta hori uste dut mai gainean jarri bartela, zen ta bestela hizkuntzaren galbidea ez dugula gula etengo, eta gainera engainaturik biziko garela. Orduan, ene ustez e, dudari gabe imersioaren autua beharrezkoa ikusten dut, eta goiti gaitea, eta elebidunak berbaldin badira, askoz efikazitatea ahundiagoa izan marko dute, beste naz, e, edo galtzen joate aski tristea da, baina enganiaturik gainera mm. galtzea, bi aldiz tristea. Ederki, hametz eh, ahzailuz, hori tera dugu, bi ahazten dela txapelketa baigogin, sartzeak, bertso sagerak, webgunean, edo baigogiko orron nezenian ere, erosten aldirela. Ba eskertzen zaitugu eta itzordua emaiten, beraz, abenduaren amazazpian beken barakaldon e, final handiaren zat emilesker Eta pasagunan? Bai, emilesker